David Pla Euskal Preso atxiloketa salatzeko la orogein, lagun inguru bildu dira ostebun ontan endaian. Bildu artean, kotxe, ezen, arro, hau zapesa. Ujordui, deudan dandai, nu dizon, president Macron, hitz a hitz, nu fezon pa begegiriztoa. Horain presoak, horain lorientxa, horain jakes, horain txistor eta horain david. David Pla endaiako bizilagunak Euskal Gatazkaren komponbiderako eindako lanako gora ekarritute. Lan hori naziarteko eraginen artean ere ezagutua eta baloratua izan delazpin marratu dute. Aimar López endaiako bizilaguna eta haintzina gazte antolakundeko kidea. Ezinbestegoa da, bideo horretan, oroitaraztea, e, David Pla urteak dela, David Pla Euskal Herriko bakearen alde gaiatua dauela, e, bai, bai eta erakundearen baitan eta bai EPPK Euskal Preso Politikoen kolektiboaren bidez, e, David Plack, Euskal Herriko bakearen alde urrats handiak egin ditu urteak dira ordezkaritzez berdinen parte izan dela, nazioartean aitortza izan du Planaren, David Claren lanak eta, eta, eta momentu honetan, endaian Euskal Herriaren bakearen eta askatasunaen aldeko lanean jarraitzen zuen bera ere aski izanik. Iragan abenduan, endaiakuerriko gontseioak David Plaren espainaratzea aginduaren kontrako mozio bat onartu zuen. Zentzu horretan, David Plaren eguera salatzeko mobilizazio berriak iragarri dituzte.